A stég szélén egyensúlyozom, és mielőtt kettőt pisloghatnék, a vízben találom magam. Amikor végre sikerült fele a felszínére, rájövök, hogy magammal rántottam az illetőd, aki az előbb karon ragadott. Levegő után kapkodok, és ekkor veszem észre, hogy anya tempózik mellettem. – Keti! – szól, miközben próbálja kifésülni a szemére tapadt vizes hajtincset. – Nem így kéne találkoznunk. Rám mosolyog.